Интензивно присъствие на една художничка и визуална артистка Боряна Венциславова в София. Нейният филм закри София документа в събота. Днес тя прави тур в топлоцентрала по своето вдъхновение от водата. Вода следвени, малко ела Twin Peaks е положението там. А в петък тя е една от участничките в серията посветена на екологията, организирана от галерия Русита. Добър ден! Здравей! Интердисциплинарна художничка, която работи в областта на фотографията, филм, видео, инсталации, перформативно, медийно изкуство. Родена в София, живее и работи в Виена и София. Много награди, признания, стипендии. 2017 година Венцислава става носител на наградата за изящни изкуства на града Виена. А, работите са и къде ли не, в Австрийското министерство на културата, колекцията на град Виена, не мога да изборя всички тези места, а през 2017-те отличена с австрийско гражданство за заслуги в визуалните изкуства. А, Боряна, може би това тежи много в момента, защото пък виждаме какви са резултатите от изборите в Австрия, крайната десница спечели. А, а знаем какво е отношението им към мигранти, независимо дали са мигранти с таланти като вашия? Ами, да, тъй като погледнем глобално картинката, в смисъл, че стъжи насякъде. <съкък> така че това не е успокоение, но по някакъв начин живееме с това и продължаваме напред. Сега да започнем първо от това, което предстои днес. Вода, следвайни. ни тур от 18 часа в а, Топлоцентрала, а, втори по рода си, от не ли така? Или първи? Не, изложбата се откри на 28 септември. Тогава беше откриването и сега а, всъщност... А, да, само да, сега всъщност ще бъде тура, да, да. Точно така. Добре, а защо, защо с такава препратка може би наистина ли към Twin Peaks? Да, абсолютно правилно си го разкодирала. а Цялата изложба се занимава а, с... А... Различни аспекти, всъщност на, по какъв начин на, тогава беше за мен андърграунд култура, сега вече тя се превърна в поп култура. А, влияе върху а, личността на един човек и върху неговото развитие. И всъщност а, цялата, целият проект започна в 2017 година, когато аз бях на една резиденция в Банф. А, това е първият национален парк, парк в а, Канада в, на Роки Маунтин, скалистите плънини. И бях решила, идвайки от друга резиденция в Атина, всъщност да си почивам. Това беше и първата ми резиденция в природата и да не правя, да не се захващам с никакви конкретни проекти, а по-скоро да правя някакъв ресърч и да се наслаждавам на природата и всъщност... Ам... Всъщност природата до някъде като контрапункт на политическия хаос, който и тогава владееше България и света, Ами не, или не до а, а Всъщност това, което ми се случи, че тази природа, в която аз попаднах там, страшно много ме потопи в Туинпикс от 90-те години. Mm -hmm. а, аз тогава съм била на ни 15-16 години, когато го извълчаха по БНТ. И това за не, не само за мен, а ми мисля, че за цяла генерация беше един така доста ключов момент. Но, .е. А и... по някакъв начин, стана маркер на 90-те. Ами тук да, магаче. Да, не за мен, да, лично интересно. не знам как бодейство е, на другите поколения по-късно, които гледаха 25 по години по-късно новия Twin Peaks. На мен не по този начин, но особено нали, след промените. Това беше един от първите сериали, който даваха след Prime Time, след нали, новините mm -hmm. по БНТ. И аз си спомням, че на нас спрях цялото семейство сиеше да го гледаше. И ние след това всичките ми приятели играехме на Twin Peaks, резервирахме някакви продължения на. И така Всъщност, там имаше една а, ключова, знаменита реплика Совите не са това, което са която по някакъв начин описваше не само и прехода, но и би могло да се каже и днешните политически реалности. В смисъл, нищо не е това, за което претендира да е в политическия живот. Да. А тази реплика е ключова тя, да, си, а, и тя дадат и също и в изложбата като елемент на, на от работите. А, и за съжаление, особено а, нали, сега последните години виждаме, че всъщност въобще не сме се отделили толкова много от това време и не са се променили кой знае колко нещата. Напротив, върнаха се по-близо до нас по някакъв начин. Може би с това, което се случва в а, Украина и Русия. А, и да, всъщност природата беше този ключов елемент, който а, ме потопи мене в този сериал и ме накара да си задам страшно много въпроси за това време. А, през 90-те години, което беше за нас, нашето общество, тук а, нали, момент а, на промяна и на преход, но също така и в мой личностен план беше време, в което аз а, израствах от дете в възрастен. Тинейджерските години, знаем, всички са доста а, важни определящи. А, и определящи. И в цялата изложба има една такава, едно преплитане всъщност на лични истории, на колективни истории. Има много референции към Twin Peaks, има референции към също други а, произведения, които са ми по някакъв начин повлияли през това време. И доколкото разбирам, по време на този тур всъщност ти ще говориш с, с хората, които е, идват и ще е, е, следвате водата, образно казано. Да. Добре, сега а, прехвърляме се към а, нови новини, от друго вкъщи. Уникално заглавие. Това е заглавието на документалния филм, който закри София Документал. В събота Живот далеч от първоначалния дом ли беше вдъхновението и по какъв начин това се съчета с една пак знакова работа, тя от средата на 70-те години на Шантал Акерман Новини от дума. А... Всъщност дума е дума къде? Дума е Махатан, обаче по някакъв начин Виена, по някакъв начин София. Дума е насякъде. Той е в мен и в нас. А може да бъде насякъде и никъде. А, и да, стартовата позиция за този проект беше именно филма на Шантала Акерман който мене страшно много ме впечатли защото това беше един от първите филми които съм гледал въобще преди да замина за първи път а, за Штатите, което е някъде края на 2000 години а, и а, беше първият филм който аз гледах, който ми показа на мен лично един нормален и не спектакуларен и не а, а, специален Нью Йорк, Манхатън специално тъй като всички от нас били или не били в Штатите, имат някаква представа от Нью Йорк и от Манхатън фантазии придобити от холивудската индустрия най-вече и всъщност това беше първият филм, който беше доста така обикновен човечен и показваше едно много нормални, бих казала дори скучни кадри, което мен всъщност много ме впечатли и много ми хареса. И всъщност това беше първото предизвикателство. Аз 2019 година бях пак на резиденция за 3 месеца в Нью-Йорк. И оттам всъщност стартира този проект, в който аз реших да открия всички тези места, които тя показва през 70 те години. Но всъщност важно място, предполагаме, имат не толкова местата, а думите и то тези, които вие разменяте с ваше майка през имейл-комуникация. Какво означава в вашия случай човек да преразгледа връзката майка-дъщеря чрез политическите структури? А, ми значи, това, което всъщност прави тя само да, да обясна структурата на филма за да стане, може би, на вашите слушатели по-ясно за какво, какво се случва в този филм, е, че всъщност тя показва ни кадри от улиците на Манхатън и там чете писма, които е получавала от майка си. Тя е била тогава на доста рано възраст, на 23 години. Това е и втория филм. И тя чете писмата, които майки тогава и праща по почтата. и аз решавам всъщност да поема цялата тази структура, и 2019 година, когато бях за по-дълго време там, размених страшно много имейли с майка ми, което ми се случва за първи път, защото иначе ние си говорим или по телефона, или се виждаме на живо. И аз станових, че това е много удобен, всъщност, едно много удобно средство за нас двете да може да влезем в някакви по-дълбоки разговори и да мога да я попитам също така неща, които винаги са искала да я попитам, но никога не сме имали времето, не сме имали търпението а, и а, всъщност за мен е някакси правих и този филм беше а, също така един много личен момент в който аз можех да разбера страшно много за личната си история, на семейството си но и да анализирам отношенията си с майка ми също така да си задам някои въпроси за мене като майка към моето дете а, а, и може би беше а, някакъв опит и, и а, средство всъщност а, да прекарам по някакъв начин повече време mm -hmm. с, с нея сега, казвате личен, но обаче политически елемент също присъства. Спомените за желязната завеса, преодоляването на тези разстояния и тъй като ние знаем, че политическото може да нанесе травми върху личното, върху персоналното и обратното е възможно. Как гледате днес на бурния ни пълен с предизвъстени изненади политически живот в България? Примерно, ще гласувате ли? Ох, това сега. Аз винаги гласувам. За съжаление, топът съм на такова място, където няма, а, а, доколкото разбирам, възможност да гласувам и затова това ми е много а, тъжно. Но по принцип, абсолютно винаги гледам да гласувам и аз имам двойно гражданство, както споменава в началото, и всъщност гледам винаги да гласувам и за България, и за Австрия. А, и а, а, в, а, да се върна само към филма. А, значи, а, Точно това, което казваше много вярно, защото майка ми е родена всъщност 42-а година. А, тя е дете на а, комунистическия строй, израснала в него. Млада жена е била а, през това време и всъщност преживява обаче и голяма част от живота си след това, след промените и а, по време на така наречения преход до днешно време. А, и всъщност а, а, това се вижда много ясно в филма. по какъв начин. Политическото в филма се разглежат нали, лични травми, които са свързани обаче с тоталитарната система. Тогава, например, значи, нейния Войчо е бил откаран пред очите и в Белена. Тя никога не го е видяла повече през живота си. Има много спомени от това нещо. Цялата семейна история се върти около различни такива моменти и в крайна сметка се вижда как тези ситуации от живота нанасят много сериозни белези, с които е доста трудно след това да се справиме. Важно обаче да ги осмисляме, а изкуството е такъв механизъм, предлага инструмент за това. Има ли шанс да го видим още веднъж този филм? Ами, в момента, сега след фестивала, той се стримва онлайн мисо до 20 октомври по платформата, която в България дава тази възможност след София Документа всъщност да, mm -hmm. да се видят още филми. много други фестивали, а още прожекции? А в София за сега не. Той още а, а, се а, дистрибуционната компания, която се занимава с дистрибуцията, го праща по фестивали и за сега а, не се предвижда. Не, да. Добре. Дано обаче да може да бъде видян и в а, бъдеще, даже да не е чак толкова близко бъдеще. Благодаря на Боряна Венциславова. Днес от 18 в е Вода следва А в петък а, тя ще участва и в една голяма изложба посветена на екология в няколко Софийски галерии, една инициатива на Галерия Русита, на която ще отделим място в следващото издание. Благодаря. Благодаря и аз.